Fain astaqal hadith kitab Allah, uqair al-hadiyah di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wshar al-amur muhdafatuh, fain kala muhdafat bid'ah, wakala bid'at zulalah, wakala zulalahat fil naf, amma المشاهدون الكرام muqahidun al-kiram, barab mirsayan di rahmati Allah segala puji dan syukur.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 Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala menyambung pembahasan kita pada kitab I'dahul Mahjja, fi bayani sabil salaf, fi ahdil dini wafahmi, wal amal bihi, wa da'wati ilaih, karangan Syekh Faisal bin Qazzar al Jassim, Hafizahullah Allah Taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita masuk pada bab yang pertama, iaitu bab Al-Tarif Bissalaf. Definisi Salaf. Apa itu Salaf? Apa itu Manhaj Salaf? Dan siapa dia orang yang kemudian disebut atau dikatakan Salafi? Secara bahasa, as disebutkan di beberapa uh, kitab atau maajim lughah seperti Lisanul Arab. As-salaf bahasa adalah ma mabawama taqaddam. Semua yang telah berlalu atau semua yang datang lebih dulu. Makanya, disebutkan masih definisi salaf berkaitan dengan bahasa Kata para ulama man min aba'ik wa dabi qarabatik alladina hum fawquka fis sinni wal fadl Secara bahasa as-salaf adalah Siapa yang mendahului mu Baik dia adalah ayah atau nenek moyangmu Atau kerabatmu Yang mereka berada di atasmu Baik berkaitan dengan umur Ataupun keutamaan Ini definisi salaf secara bahasa Orang-orang yang terdahulu orang-orang yang telah lalu ayah kita, kakek kita semua kerabat kita yang telah lalu yang lebih dulu yang di atasmu baik berkaitan dengan umur lebih tua ataupun berkaitan dengan al-fadl, keutamaan, lebih utama sedangkan dalam istilah Disebutkan oleh para ulama, di antaranya faidah saya ambil dari kitab Al-Wadiz, fi akidat as-salafus saaleh ahlu sunnah wal jamaah. Sebelum kita masuk kepada kitab Iḍāḥ al-Mahjub, jika utlah as-salaf indulamā al-iqtiqad, fa inna ma taduru klu ta'rifatihim hawl al-sahabah, al-sahabah, wa al-tabīin. Abu Sya'abah, wathabīin, wathabīhim min al-qurūn al-mufḍḍalah. As-salaf Al secara istilah, jika disebutkan istilah salaf oleh para ulama akidah, maka sesungguhnya definisi-definisi mereka itu terpusat kepada sahabat. Salaf adalah sahabat Atau salaf adalah sahabat dan tabi'in Atau salaf adalah sahabat, tabi'in dan tabiut tabiin Jadi jika disebutkan istilah salaf oleh para ulama Ia'ni aqidah Maka rata-rata definisi mereka Berputar di situ. Salaf adalah sahabat Salaf adalah sahabat dan tabi'in Salaf adalah sahabat dan tabi'in Dan tabi'ut tabi'in yaitu tiga generasi terbaik umat ini Berikut kita sebutkan beberapa dalil Yang disebutkan oleh Syekh Faisal bin Qazzar al-Jasim Hafizullah Ta'ala dalam kitab Idahul Mahajjah Jadi saya ulang Secara bahasa, salaf adalah orang yang terdahulu. Bapakmu, keluargamu, siapapun mereka yang berada di atasmu, baik itu dalam hal umur ataupun keutamaan. Sedangkan dalam istilah, jika disebutkan kata-kata salaf oleh para ulama aqidah, maka definisi mereka itu berputar pada tiga hal. Salaf adalah sahabat itu sendiri, atau salaf adalah sahabat dan tabi'in, atau salaf adalah sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tentunya kata beliau di sini orang-orang yang mengikuti mereka di bawahnya. Disebutkan oleh beliau mina a'immatil a'lamil masyhurun lahum bil imamah wal fadhlu wattaba'is sunnah wajinabil bid'ah. Dan siapapun orang yang mengikuti mereka dari kalangan para imam yang mu'tabar keilmuannya yang memang diperhitungkan keimamannya keutamaannya dan dikenal bahwasanya para imam ini pengikut as-sunnah dan mereka jauh dari bid'ah Syekh Faisal Ibn Qadzar Al-Jasim Hafiz Allah Ta'ala menyebutkan Bab Al-Tarifu Bissalaf. Bab definisi salaf. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tawbah Ayat 100. Allah berfirman. Jadi dari ayat yang akan kita sebutkan, sabda Nabi Muhammad yang kita akan sebutkan, perkataan sahabat yang kita akan sebutkan, itu menunjukkan definisi salaf. رات كان الله سبحانه وتعالى برفرما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم wasabiqunal awwalun dan orang-orang yang terdahulu al awalun lagi pertama dalam memeluk Islam minal muhajirin wal anshar dari kalangan orang-orang muhajirin para sahabat Nabi Muhammad yang hijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah muhajirin wal ansar dan orang-orang ansar para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah ada di Madinah. Walladina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kalau kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan keribauannya dengan syarat al ihsan. Perhatikan dan orang-orang yang terdahulu lagi lebih awal dalam memeluk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti al-muhajirin al-ansar biihsan dengan kebaikan radhiyallahu anhum wa radu Allah rida kepada mereka dan mereka rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Syarat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di sini berkaitan dengan ridha yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan untuk siapapun orang yang datang setelah zaman para sahabat adalah mengikuti para sahabat diihsan dengan baik mengikuti manhaj mereka faham mereka dan tidak menyelisih mereka itulah makna ihsan mengikuti mereka paham mereka dan tidak menyelisi mereka para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim kata beliau Khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum Sebaik-baik manusia karni generasiku zamanku artinya beliau dan para sahabat ثم الذين يلونهم kemudian yang berikutnya tabiin ثم الذين يلونهم kemudian yang berikutnya tabiut tabiin inilah kenapa kita sebutkan tadi di awal Bahawasanya rata-rata definisi para ulama akidah ketika disebutkan kata-kata salaf Mereka fokus kepada Bahawasanya salaf identik dengan sahabat Atau salaf identik dengan sahabat dan tabi'in Atau sahab, uh, salaf adalah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in Tapi kalau kita perhatikan ayat Allah yang tadi Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan syarat Untuk siapapun orang yang datang setelah mereka Asal mengikuti mereka dengan kebaikan Faham mereka, manhacu mereka Dan tidak mengelisi mereka Untuk kita Siapapun orangnya Yang lebih tua Yang lebih dulu memiliki keutamaan Selama mereka tersebut Dari kalangan para imam dan selanjutnya Mengikuti faham para sahabat, tidak menelisih para sahabat maka mereka salaf. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan asar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau. لَا يَأْتِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya hingga kalian menjumpai Tuhan kalian sampai hari kiamat begitu. Zaman yang datang berikutnya akan lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Kata beliau Anas bin Malik radhiyallahu bagitulah saya dengarkan sabda nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bersabda, tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Sampai hari kiamat. Akan seperti itu. Al-Mushahidun Al-Qirong. Apakah kemudian kebaikan? Itu terfokus kepada tiga generasi pertama saja? Tentu tidak. Syekh bin Basra rahimahullah menyebutkan keterangannya. Dalam kitab al itmam dan saya tidak salah. Menerangkan tentang sabda Nabi Muhammad ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini betul bahawa semakin ke sini semakin buruk. Tapi bukan berarti kemudian kebaikan itu hilang. Kebaikan akan selalu ada tapi menyusut. Kebaikan akan selalu ada tapi berkurang. Dan pemirsa semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua bagian dari yang sedikit itu. Walaupun keburukan akan selalu berlanjut, walaupun zaman ketika berputar akan tambah buruk, tapi orang-orang baik di sana akan selalu ada walaupun sedikit. Mudahkan Allah Subhanahu SWT jadikan kita bagian dari yang sedikit itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, berikut juga asar dan asar ini juga yaani sorry asar ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Abdul Bar disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanul Ilmah Fadli dan juga disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Al Hilyah Al-Hilyah Jadi perkataan Abdullah bin Mas'ud yang dari perkataan beliau ini juga kita akan dapatkan makna salaf itu sendiri كتب ليو رضي الله من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوامها هديا وأحسنها حالا قومun اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبه نبيه والاقامه دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في اثارهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم بركته عبد الله بن مسعود رضي barang siapa di kalian Hendak menjadikan satu generasi sebagai suri taula dan dia. Panutan dia. Uswah dia. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW tentunya. Maka hendaklah ia mengikuti para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi Alaihim Jami'an. Hendaklah mereka menjadikan para sahabat Nabi Muhammad uswah mereka, qudwah mereka, suri tauladan mereka sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa memangnya? Perhatikan. Fa innahum kanu ummati quluban. Karena sesungguhnya mereka yaitu para sahabat adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wahamah kha ilman orang-orang yang paling dalam ilmunya. Wahakalihat cakap lufan dan orang-orang yang paling ringan bebannya jarang salah. Bersalah mereka tapi dikit. Wahakwa mahajan dan orang-orang yang paling lurus petunjuknya. Nah, tentu mereka nuntut ilmu langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ahsana halan dan orang-orang yang paling baik keadaan dan kondisinya pasti hidup bersama yakni makhluk yang paling mulia sejagat raya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kondisi mereka paling baik keadaan mereka paling baik hidup bersama makhluk paling mulia nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam قَوْمٌ إِخْتَارَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى لِسُحْبَةِ نَبِيهِ وَلِيْقَامَةِ دِينِهِ Satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani Nabinya. Menjadi menteri-menteri untuk memimpin. Menjadi penolong untuk Nabi kita Muhammad SAW. وَلِيْقَامَةِ دِينِهِ Dan untuk menegakkan agamanya. Satu kaum yang Allah pilih untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad dan menolong agama Islam tidak sekonyong-konyong. Mereka terlahir di zaman itu memang pilihan dari Allah Subhanahu Orang-orang pilihan memang untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fa'rifu lahum maka kenali keutamaan mereka, pelajari keutamaan mereka. Kenali siapa Abu Bakar As-Siddiq" Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya dan yang lain. Kenali keutamaan mereka. Masing-masing mereka memiliki keutamaan. Bahkan dalam setiap kitab hadis yang kita kenal, Bukhari, Muslim dan yang lainnya mesti di pojok bagian akhir dari kitab mereka pasti membahas tentang keutamaan para sahabat setelah mereka membahas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali keutamaan mereka wa ttabi'uuhum fi atsarihim dan ikutilah jejak mereka. Kenapa memangnya? Perhatikan. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim karena sesungguhnya mereka berjalan di atas petunjuk yang lurus. Itulah kenapa kita harus memahami agama ini. Menurut pemahaman para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an karena merekalah as-salaf. Merekalah orang terbaik. Merekalah yang paling faham akan agama ini sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup. Faedah dari kitab Al-Wajiz. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shahabatuhu wa tabi'un lahum bi ihsanin Hum salafu hadi ummah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan memahami agama ini dengan paham mereka bukan dengan pemahaman kita dan tidak memilih mereka para sahabat Nabi Muhammad r.a mereka lah salaf umat ini mereka lah umat terdahulu untuk umat ini yang terbaik. Cukupkah sampai di situ? Tidak kata beliau. Wa kullu man yad'u ila mithli ma Rasulullah wa sahabatuhi wat tabi'una lahum bi ihsan ala nahjis salaf. Dan siapapun orang yang menyeru, yang berdakwah kepada seruan atau dakwah Nabi kita Muhammad SAW atau suruhan atau dakwah yang kemudian disuruhkan dan didakwakan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan siapapun imamnya maka mereka berarti di atas manhaj salaf berkaitan dengan uh, pembatasan generasi kata beliau و التحديد الزمني ليس شرطا في ذلك بل شرطه وموافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك بفهم السلف. Sedangkan pembatasan zaman bahwasanya salaf itu adalah hanya sahabat hanya sahabat tabiin hanya sahabat dan tabiin antabu tabiin Maka ini bukan syarat kata beliau. Maka ini bukan syarat. Di pembatasan makna salaf ini sebagai penutup. Pembatasan makna salaf. Kepada sahabat saja atau sahabat dan tabi'in atau sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'i in, ini bukan syarat kata Syekh. Bali syarat itu ialah kitab dan sunnah dalam aqidah dan akhbar, dan perbuatan dalam pemahaman. Akan tapi syaratnya adalah selama mencocokkan al-Quran dan as-Sunnah. Siapapun mereka orangnya, dari orang-orang yang terdahulu dari zaman kita, para imam dan selanjutnya, sampai orang yang sebelum kita misalnya, maka menjadi syarat adalah Kecocokan, kesinkronan terhadap Firman Allah dalam Al-Quran, atas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dalam hal aqidah, dalam hal hukum, dalam hal adab, dalam hal akhlak semua dengan pemahaman salafus saaleh. Al-mushahidun al-kiram. Berikut beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Faisal bin Qazzal Al-Jasim hafizallahu taala berkaitan dengan ayat, hadis dan athar yang kita sebutkan tadi. Kata beliau yang pertama. Bayanul murad bis-salaf wa annahum al-qurun al-mufaddalah al-ula. Dalam beberapa dalil yang kita sebutkan tadi, kita mendapatkan satu faedah bahwasanya keterangan tentang maksud dari salaf itu adalah mereka yang berada pada generasi-generasi yang diutamakan sahabat tabiin dan tabi'ut tabi'in yang kedua an-sahabah khairun nas Wahum salaful ummah fi abwabil khair Bahwasanya sahabat Ridwanullahi alaihim jamin Adalah khayrunna sebaik-baik manusia Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Khayrunna seqarni Sebaik-baik generasi itu adalah Sebaik-baik manusia adalah Manusia yang ada di dalam digenerasiku Aku dan para sahabatku Wahum salaful umat fi abu'abul khayyid Dan mereka adalah salaf umat ini Orang-orang terdahulu umat ini Dalam bab-bab kebaikan Tidak ada kebaikan Yang terlewat oleh para sahabat Nabi Muhammad Jami'an. Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka Sempurna, paripurna Tidak ada yang terlewat Tidak ada satu kebaikan pun Yang terlewat oleh para sahabat Nabi Muhammad Tidak ada satu ibadah pun Yang dengannya seseorang Ingin mendekatkan diri kepada Allah Sahabat pasti sudah lakukan Makanya kalau misalnya Ada satu amalan yang tidak dilakukan para sahabat Maka hari ini juga bukan amalan Yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi Alayhim Jamian Jangan lakukan Karena tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka Ridwanullahi Alaihim Jamian Tiga anna khairiyyatus sahaba 'amma fi kulli abwabil di bahawasanya kebaikan para sahabat itu umum mencakup semua bab-bab agama ini semua kebaikan para sahabat menyeluruh dalam semua bab agama Islam empat an alkhayr yataqallu bi mururi zaman bahwasanya kebaikan berkurang menyusut dengan berlalunya zaman tidak datang satu zaman kecuali yang berikutnya mesti lebih buruk dibandingkan sebelumnya tapi apakah kemudian kebaikan terkungkung apakah kemudian kebaikan terkurung pada tiga generasi pertama umat ini tidak berkurang iya tapi kebaikan akan selalu ada dan yang kelima terakhir an al intima' al wa intima' bahwasanya penyandaran bahwasanya kecondongan kita ni semua ni kepada salaf orang-orang terdahulu baik itu sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau siapapun mereka yang mengikuti manhaj mereka dengan kebaikan tidak mengelisihi sahabat. Dan mereka diatas manhaj para sahabat dalam memahami agama. Intima'un likhiril kurun. Maka itu adalah kecondongan atau penisbatan atau penyandaran kepada generasi terbaik. Wan Wa lil lilhaq. Dan itulah penyandaran diri seorang. Kecondongan diri seorang pada kebenaran. Yaitu kepada As-salafus-salaf Makanya disebutkan dengan as-salafus-salaf Dan sebagai penutup, saya ulangi Bahawasanya pembatasan zaman Itu bukan syarat Yang jadi syarat adalah Kecocokan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Dalam semua bab agama Akidah, ibadah, muamalah dan lain sebagainya Cocok paham kita dengan paham mereka Maka siapapun orang yang hidup sebelum kita Maka mereka salaf untuk kita Wallahu alam bisal Dan orang Yang kemudian menisbatkan dirinya Kepada salaf salih Disebut salafi Makanya kan di awal mukaddimah kita sebutkan Iduhul hajjah ini adalah Disebutkan juga dengan istilah Al manhaj al salafi Manhaj salaf Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini Berkaitan dengan definisi salaf Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada anda bahwasanya salaf itu adalah faham, bahwasanya salaf itu adalah manhaj, salaf adalah metode beragama, bukan yayasan, bukan ormas, bukan kelompok. Wallahu a'lam bishawab. Okay, sini ada pertanyaan. <coughs> Bagaimana cara mengetahui manhaj yang benar? Karena mungkin ada manhaj yang mirip satu sama lain. Siap. Maka, cara mengetahuinya, tentunya dengan belajar pasti. Apa yang kita pelajari? Paham para sahabat. Semua orang juga mendatangkan jali. Bahkan yang menyimpang pun mendatangkan jali bahkan penyembah kuburan pun pakai dalil tapi benar enggak dalilnya? itu doang benar enggak cara memakai dalilnya? bukan cuma mendatangkan dalil tapi sihatul istidlat sudah antum pakai dalil, kami juga pakai dalil betul betul enggak pendalilannya? itu pertanyaannya semua orang pakai dalil Iya bahkan tadi saya sebutkan Penyembah kubur pun pakai dalil Bahkan dengan hadis yang sahih Tapi benar enggak memahaminya seperti itu Betul atau tidak istidlal Atau cara memakai dalilnya Seperti pemahaman para sahabat Itu intinya Maka jawabannya Bagaimana cara mengetahui Ya tentunya dengan belajar lebih dalam Kalau sudah berkaitan dengan ilfidu Tidak bisa diketahui kecuali dengan dialog Maka akan ketahuan bagaimana faham dia, apakah mengikuti salafus sahabe, mengikuti paham para sahabat dalam bab-bab tertentu agama ini. Karena sahabat tadi kebaikan sahabat tadi menyeluruh. Bolhulana wa bisa. Ada yang lebih mengutamakan ukhuwah dibanding manhaj, bagaimana menurut anda, jemaah? dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seruan pertama kali Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah tauhid juga bisa kita sebutkan dengan istilah lain akidah prinsip dan itulah juga yang kemudian beliau perintahkan para sahabatnya kita ketika mengutus beberapa para sahabatnya ke negeri-negeri negeri tertentu, itulah yang diseru pertama kali. Uhuhah penting? Penting. persaudaraan penting? Penting. Yang ikut kajian tadi pagi, itu bagian dari Uhuhah. Kita bahas. Adab bersaudara, mencintai dan membenci karena Allah, detail. Tapi apa? Itu bukan yang pertama. Tapi apakah kemudian kita bahas akidah dulu semua, tauhid dulu semua, baru nanti ibadah, baru nanti tazkiyatun nufus pensucian hati? Enggak bisa berjalan berbarangan kok. Dan ini di antara pendapat Syekh Al Albani. Ada yang kita prioritaskan, ada yang kita lebih dulukan, ada yang kita lebih tekankan, aqidah, aqidah dan aqidah dan kemudian tentunya manhaj Bagaimana kalau orang tidak punya fondasi Untuk memahami semua ini Mantap fondasinya Maka akan mudah dia memahami Firman Allah Sabtu Nabi Muhammad Cocok sesuai pemahaman para Sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi Alaihim Jami'an. Ada skala prioritas Kita tidak menyalahkan Tapi ada skala prioritas Apakah hijrah kita Menuntut ilmu dengan pemahaman yang benar Perlu diumumkan hmm. Al-Mushahidun Al-Kiram Hijrah kita Tentunya ia adalah amal saleh. Kembalinya kita kepada ketaatan Tentunya itu adalah amalan saleh. Maka Saya akan jawab dengan jawaban Syekh al muhammad bin Sallallahu Thaymin Berkaitan dengan Amal Itu terkadang Memang harus diperlihatkan Terkadang juga Harus disembunyikan Kapan dua-duanya dilakukan Anda punya pakemnya Anda bisa memperkirakannya Jika ada sebuah amal dan anda sudah perhitungkan bahwasanya Ketika ini kalau saya perlihatkan Mungkin akan memotivasi teman-teman saya Menginspirasi teman-teman saya Menyadarkan teman-teman saya Kalau itu perlihatkan kaca beliau Perlihatkan Tunjukkan hijrah anda Perlihatkan perubahan anda Bahwasanya anda hijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari pemahaman yang menyimpang kepada pemahaman yang lurus. Kenapa? Anda sudah perhitungkan bahawasanya kalau ini saya perlihatkan orang lain ikut. Perlihatkan kata beliau. Dan perkataan beliau seperti ini adalah landasannya. Ingatkan tentang sebabul wuru sebab adanya hadis man sana fil Islami sunnah hasanah. Barangsiapa yang menyunahkan dalam Islam sunnah yang baik? Dia memulai sesuatu, basicnya sudah ada dalam syariah Tapi memotivasi orang Kalau itu kan disebutkan ada sebagian para sahabat dari negeri tertentu Datang kepada Nabi Muhammad SAW Dan kondisi mereka sangat terlihat Dari lusuhnya pakaian mereka, rambut berdebu dari kemudian fisik mereka, terlihat mereka kurus mungkin, terlihat gizi kurang mungkin, terlihat dari fisik mereka. Nabi Muhammad SAW kala itu bersabda, Ayo, siapa yang mau nolong saudara-saudara kita ini? Siapa yang mau beramal untuk saudara-saudara kita ini? Eh, kondisinya seperti ini, loh? Disebutkan dalam riwayatnya seorang sahabat dari kalangan Ansar membawa satu kantung perak, satu kantung isinya perak. Eh tentunya ketika diberikan ya bisa buat belanja lah ya. Layakah duya duyahmi lo? Disebutkan dalam riwayatnya hampir saja tangannya itu mampu membawanya, saking beratnya. Dia letakkan di hadapan Nabi Muhammad, saya wa harus. Ya sahabat ini sudah memperhitungkan bahawa kalau saya mulai, saya perlihatkan amal saya, yang lain ikut saya rosul, betul saja semua sahabat yang lain mereka kemudian ya membantu kaum muslimin yang lagi kesalahan, langsung dia sudah memperkirakan bahawa dia akan memotivasi orang lain kedua jika seorang sudah memperkirakan kalau saya perlihatkan hijrah saya, amalan saya, amalan soleh saya, kebaikan saya Tapi teman saya tidak akan tergugah, teman saya tidak akan saat kala itu anda sembunyikan amal anda Kenapa? Karena anda sudah perhitungkan bahwasanya kalau anda perlihatkan yang lain tidak ikut Nah, perkataan beliau ini pun berlandaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang saba'atul yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la illa dhilluh. Ada tujuh golongan orang yang akan ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya wa rajulun tasaddaqo bi shadaqatin fa akhfaaha hatta la ta'lamo ta syimaluhu Hati ta Allah, taulah masyimalu ma tunfiku yang seorang laki-laki atau perempuan yang bersedekah faak faha kemudian dia sembunyikan bahkan permisalah Nabi Muhammad metafora beliau sampai tangan kirinya tidak mengetahui yang dilakukan oleh tangan kanannya saking rahasianya kenapa dia sudah perkirakan ini kalau saya perlihatkan yang lain tidak ikut Akhirnya dia sembunyikan. Dan ini juga ada faedah siapapun di antara kita agar memiliki amalan saleh, berkatnya ketenangan hartanya dan disembunyikan tidak ada yang tahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi hadis yang lain dan sebagai penutup Kullum ri'in fi dhulli sadaqatihi Yawman qiyamah Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya Masing-masing nanti di hari qiyamah Maka milikilah amalan rahasia Berkaitan dengan harta anda Bersedekahlah Wallahu alam bismillah Ini yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat salat dan khilafah Saya mohon maaf Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu taala. Amin, amin. Ila Pemahaman yaitu bab yang pertama berkaitan dengan definisi salafullahu alam bihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasunnah.com dengan cara berikut.